Тепер пишуть «лише». Невдовзі переконався, що друкарка була недалека від істини. Не тільки початківці, що не встигли виробити власного стилю і набути певних мовних навичок, а й письменники зі стажем і більш-менш відомим ім'ям останнім часом чомусь так уподобали частку «лише», то майже забули другу, дуже поширену і досі в живій мові народу тільки. У своєму незбагненному захопленні слівцем лише чимало авторів, не баючи про стилістичну неоковерність тексту, коли збігаються поряд або в одній фразі однакові звуки і корені, пишуть «Він залишив лише записку» не пояснивши в ній, власне, нічого. Знаю лише, що дядько не залишив своєї роботи, але лише над його ліжком була прибита дерев'яна поличка. Таких прикладів можна було б навести безліч із нашого поточного життя. Та досить і цих, щоб переконатись у немалозвучності мови, від надживання словом лише і в тому, як це віддаляє мову художньої літератури від живої народної. Звісно, частка лише правомірна, хотів говорити і не міг, лише дивився Коцюбинський. У народній мові трапляється частка лиш нашому маляті лиш слинку ковтати номис. Але ні класика, ні народна творчість не цуралися широко вживаного слова тільки. Лишилось тільки десять хвилин, Коцюбинський. Тільки тоді і як нишком поплачу, народна пісня. Ото ж іноді хочеться сказати численним прибічникам слово «лише», висловлюючись їхнім стилем. Облишмо це безнастанне лише, даймо місце законному, давновідомому, тільки. Не змушуйте мусити. Такий же дивний потяг до дієслова «мусити» зав'язав світ деяким авторам оригінальних творів і перекладів. Вони бо забули про інші близькі вислови, бути повинним, мати щось зробити, і задовольняються, незважаючи на різні нюанси, тільки словом «мусити». Читаємо, наприклад, як домовились, йому щоранку мусили давати сніданок. У цьому реченні немає натіку на якийсь мус чи принуку, тому і сніданок повинні були або мали щоранку давати. Інша річ, коли у фразі чується принука, то діє слово «мусити» буде на місці. Не рада коза торгу, а кури весіллю та мусять номис. Людина, що має, бодай, якесь відчуття мови. У тих фразах, де йдеться про невелику потребу щось зробити, можливість відбутися чомусь, відповідно до російських висловів «собираться, з'їлить», «предстоять чому-то», буде користуватись дієсловом «мати». Що ж я вам маю сказати, сестриці? Так чогось не з було дмовляюся, Марко Вовчок. Сьогодні маю дещо зробити по господарству з живих уст. Цього дня мало бути велике свято для жителів острова, де жили ескімоси, троблаїні. Там, де мовиться про обов'язок щось зробити, треба ставити бути повинним. Весною на економії пан роздав на кожну хату по 20 качиних яєць, а восени кожна молодиця повинна була принести на економію 20 качок.